Лебеді, гуси й журавлі в гирлі Дунаю, Червоні вітрила, смола, сіль, сонце, Вогонь в очах і в долонях, Супротивний вітер, Безсилість наших богів серед морських стихій, Таких ручних і слухняних на суходолі, В лісах, полях, біля ручаїв і озер. Я згадував тоді назимку, яка... Ждала мене в Києві, думав про неї день і вночі під чужими зорями, згадував і не міг не згадуватися в холодному імені своєму, стояла вона мені перед очима, однаково ж вся осяяна сонцем нашим лагідним і тихим, мов обітниця найбільшої чистоти і радості, і все оте, і моя єдина назимка, і дорогі люди, і сонце, і Київ над зеленими пущами, все зливалося в золотий у щастя, де ще немає ні гріха, ні заздрощів, ні страшного ромейського лицемірства, де чоловік мовить так, а чинить інак, де на устах мед, а в душі отрута, де уповання тільки у словах, а в ділах сама вигода і користь. А може все не так? Я заздрив курчаку, який до всього допитувався, хоч так і не міг ні до чого допитатися. Ще більше заздрив я мовчаку, який знав тільки своїх коней. Їм віддавав усю свою силу і свою прихильність, бо гаразд віддав про їхню незрадливість. Вони були покинуті на самих себе, як самотні плавці серед морських жорстоких хвиль. В мене ж, окрім князя, єдиного для нас усіх був ще старший брат Несміян, моя надія, підпора і довічне пристанище». Тож, коли ми довго і затяжливо пливли з царгорода до курсуня, то пливли ми всі неоднаково, як воно буває днів на сім світі. Як то добре, коли ти не самотній і маєш рідну душу. Незмірно ж краще, коли твій брат стоїть так близько до князя. Брат мій Несміян устроїв так, що я опинився серед тих многих-немногих у Корсені, хто таємниче не був у освяченні князя Володимира. Шість церков було в Корсені, для хрещення ж обрано найбільшу з них посеред города, де торг, діють, край тої церкви, різдва Богородиці стояла палата князева, за вівтарем набагато просторіша палата царицина. У приділі храмовим званім по-грецьки, баптистерієм влаштовано купіль, а в яку занурювався князь Володимир, але ми того не бачили, а бачили його вже в церкві, як сидів на троні в багряних шатах, маючи в руках княжу шапку, спокійний і просвітлений. Перед князем ромейський єпископ у темносиній хламиді простягає до Володимира руки з Христом, за ним присвітери, а по праву руку деякониса з пошлушницями тримає розгорнуту шиту сутим золотом плащаницю, яка ніби й закриває її звабливу постать, але й не може закрити всю нато житих молодих, Тіли з помічниці її, і виходило так, що нова віра являла князеві таку красу, від якої вже не змога було відступитися мужеві в силі віку. А ще ж було там і невіста князева, багрянородна Анна, що сиділа на такому самому троні обіч, але відгороджена від усього, бо ще не шлюбна жона, поки не охреститься князь, прозорою, мов паутина, Запоною зітканою так хитро, що царівна все бачила, а її ніхто, і ми могли тільки здогадуватися, а як гнучко шию визирає вона з золотої лузки своїх шат, мов змія линяючи». А в тій самій церкві і вінчали великого князя Володимира з Анною. І видаво, що було таке пишне, що я вже подимки примірював до нас з Назимкою. Тому, не вагаючись, слідом за братом своїм несміяном, за старшою дружиною князевою прийняв купно з дружиною молодшого хрещення – Терпляча стояв, поки наді мною читали належні почину незрозумілі молитви, тоді занурився в купіль, дав надягти на себе хрестильну сорочку, знов стояв між трьома свічами, поки священник умочав пірце в сосуд з миром і намазьку хрестики мені на лобі, на вухах, на руках і ногах, тоді зістриг а в мене з маківки, закатав те волосся в кульку і кинув її в воду, як усе моє дотеперішнє життя. При хрещенні давали нове ім'я, так ніби ти і заново народжувався. Імена ромейські не дуже звичні для нашого вуха, та вже треба терпіти».